Habari za magazeti Afrika mashariki. Habari za magazeti nikipindi cha radioe Sanga Niro kinacho kuletea dondo za habari zinazoandikuwa na magazeti. Na mpenu sikizaji karibu katika kipindi dondo magazetini kina kuletia tarifa mbalimbali mbali zinazo andikwa na magazeti kutoka jumwe ya Afrika mashariki. Hapa sili mimi Romuala Denioe vuziwa kwa ushikianu wa? Omeri Nduwayo. Tunanzi Nchini Burundi. Nchini Burundi Romuala tuanzi na uchaguzi wa 12 na 25 mbapo raisu wa nchi anapendekeza uh, kutuagamia upande wote kwa wasmamizi na jombo vya usalama laandika gazeti la iwachu mbapo. Juma wiki jana yaani Mei 9, 2025 katika uwanja wa michezo wa Ingoma huko Gitega Raisi Evariste Ndayishimye alizindua kwa taadhima kampeni za uchaguzi wa wabunge pamoja na madiwani Juni tano gwaride la vya siasa, watu huru na kadhalika aliashiria tukio hilo Fursa kwa raisi wajamuhuri kutoa wito kwa wadao wote kuhakikisha uendeshaaji wakampeni na uchaguzi unaendelea vizuri muanzu wakunuku ninaonya yeyote atakajaribu kufuruga uchaguzi kwamba atadhibiwa kwa mugibu wa sharia muisho wakunuku alionya raisi varis tendaishimiye. Katika kesi kama hizo, hata alitoa wito kwa majaji kuongeza kile wanasharia wanachokita halimbaya. Kwa sababu, alieleza mwanzo wakunuku kufuruga uchaguzi kuna manisha kuhatarisha mustakabali wa inchi. Alitoa wito kwa vyombo vyote vya dola kusalia upandoo wote Na kutokuwa na upande wa upendeleo, leo, Romwald. Na gazeti la mwanainchi la huko Tanzania ali kuwa Tanzania ime nguri wa utanga Charles Hilary ya fariki dunia asubuhi ya Jumapili, kwa mjibo wa ndugu wa karibu. Hilary ya mefariki bada ya kugua hafla na umauti yamemkuta memkuta akiwa njiani kupele hospitali ya taifa ya muhimbiri tawi la muronganzila Charles aliwahi kuwa mtumishi muandamizi wakituo cha Azam Media Limited kati ya makrafumili 15 na makrafumili 23 alitmisha mdawake akiwa mkua idara ya radio ya UFM bada ya kuteuliwa kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ikuru ya Zanzibar Hilaripia amewahi kuvitumiki ya vituo mbalimbari vya habari Ikiwemo shirika la utangazaji la taifa TBC Wakati huo likihitwa Radio Tanzania Na shirika la utangazaji la uingereza BBC na DW Itha ya kiswahili DW ni kumbushikuwa ni Itha ya huko ujirmani marufu Dechevere, wa Wadao mbalimbari wa sekta ya habari Waliu wahi kufanya kazi na YHRZ Umesema kifo chake ni pigo kubwa wa Tasnia hio wamekuwa kukumbuka wamemkumbuka kwa, wame kwa umahiri wake wa kitaaluma bali pia kwa upendo, ucheshi na sauti yake ya kipekee walioifananisha na dhahabu Charles Hilary atazikwa Zanzibar Mei 14 Omar. Naam. Tuse totoe salamu zetu za ramirambi kwa wanatasnia wa habari ni ya kwenye ba. na okumbuke Omar ni huyu ni mtangazaji wa kwanza kabisa kutangaza mechi moja kwa moja mm. kwa ruha ya kiswahili. Wengeno likuwa natangaza mechi wakiangalia kwenye runinga mm. lakini yeye likuwa Afrika kusini mm. na kuangalia mechi kwa ma... kwa macho yake mewenyewe mm. na kutangaza alivu kwa kilitumikia radio ya shirika utangazaji ya ungereza BBC. Naam bala bala kabisa moja kwa moja huko uh, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ambako kuna Zungumziwa ukosefo usalama unawendelea huko goma na Nyiragongo ni Nikwa mjibu wa gazeti hilo la actualite.cd Jioni ya jumapili mei kuminamogia Watu wane wa familia moja wali uwawa kwa kupigwa risasi na kuchomo moto nyumbani mwao Katika kile ambacho viongozi wa eneo hilo wanakieleza kuwa ucho majimoto tokyo hilo ilitokea magira ya saa kumigioni katika kijiji cha kabale katambi wilaya ya nyira kulingana na afisa wa weneo aliwasiliana na actualite.cd kikundi cha watu wanaushukua kuwa majambazi waleovalia sare za kijeshi walivamia weneo hilo na kuiba takriba ni nyumba saba huko goma jumatatu hii mei kuminambili Mwili usio na uhai wakijana aliegunduliwa katika wilaya katoi Majira ya satano unosu na alfajiri ya jumatatu hii Tukio lingine lieripotiwa katika wilaya ya Chechero Ambapo dereva aliuawa na msaidizi wake kujeruhiwa vibaya kwa risasi Wahasi wa AFC na M23 uh, yaani AFC M23 wanaendelea kuimarisha udhibiti wao katika viunga vya goma na katika eneo la gongo na kuweka marufu kali ya kutoka nje huko maarufu huko kutoka nje huk hu ni kweli wame hapa ni marufu kali ha, maarufu kali ya, ya kutotoka inge huko yani huko hawaruhusi kutoka nje ni kweli ni kweli na tena uh, lile tukio limetokea saa 11 alfajili saa 11 mm. sio uh, saa 5 ah ilikuwa asubuhi ndio saa moja alfajili Komrad uh, mpendwa msikilizaji uh, tutoke huko jamhuri ya demokrasia kongo. mimi nikupeleke wapi uganda Mbapo mm. gazeti la the independent limeandika kuwa mkuu ujumbe wa mmoja wa uraya nchini uganda barozi Jan sadek ameelezea wasuwasu wake kuhusu Kuongezeka kwa ripoti za ukiukwaji wa haki za bin Adam na vitende vijakikatiri na vofanywa na vikosi vya rama. alisema matumizi ya nguvu za kijeshi didi ya raia bila ya kuhadhibiwa ya na kinzana na kanoni za utawara wa sheria hivi majuzi. Mwenye kiti wa tume ya haki za bin Adam Uganda, Mariamu Wangania. Uh, wangadja aliamoru jenilari mhozika inerugaba amba ipia ni mtoto wa raisi yowel musevini kumuachiria morinzi wa bobby Wan, edward Sebofu, almarofu edi mutwe kutoka kizuizini kinyume chashiria mashirika ya kutetea hake za bin adam kwa mudamurefu ya mikua ya kishtumu mamlaka kwa kurenga upinzani hasa wakati wakulekia uchaguzi wa mwaka 226 waziri wa sheria na maswara ya katiba Nobat Mao katika tarifa ya May 5 aliani madai ya kutiswa kwa Edward Seboufu Na mkwa sasa tuweleke huko Rwanda na The New Times serikali inapanga kutumia bilioni tatu katika mwaka wa feather wa 1225 kuenda 1226 kupata vifaa vya vizima moto na uokoaji ikiwa ni pamoja na lori la kisasa la angani kulingana na wizara ya mambo ya ndani limeangazia gazeti The New Times akihutubia kamati ya bunge ya bajeti ya kitaifa na urithi Mei 9 waziri wa mambo ya ndani daktari Vensa Biruta alisema Uwekezaji huo ni sehemu ya juhudi pana za kuboresha uwezo wa Rwanda wakukabiliana na, na darula kumradi. Alibainisha kuwa uboreshaaji wa kisasa wa kikosi cha zimamoto na uokoaji cha polisi ulianza mwaka wa 1217. Na unatarajiwa kukamilika juni 1228 kwa bajeti ya jumla ya bilionitisa mwaka franga za Rwanda zaidi ya huduma za darura, Biruta aliangazia mipango mingine muhimu chini ya wizara inayolenga kuimarisha usalama wa ndani na usalama wa uma na uwezo wa polisi wa kitaifa wa Rwanda wizara inapanga miradi ya miundombinu katika mwaka wa fedha wa 2025 kwenda 2026 Ekijumuesha ujenzi wa vituo 15 vya polisi nchinikote makaumaku ya jeshi la wan, uh, wanamaji katika wilaya ya Karongi na kitengo cha polisi cha Kigali katika wilaya ya Nyarugenge. Na kutoka kigari nilikie moja kwa moja huko Nairobi ambapo mamia ya, ya familia zinazoishi ishi kaplo, kapu othe na nyamasaria katika county ya kisumu. Weekendi wamelazimika kukesha kwenye baridi bara ya mvua kubwa kusababisha mafuriku eneo hilo la chapisha gazeti la taifa leo. Mvua hiyo ilisababisha uh, mtu auji kuvunja kingu zake na maji kujaza nyumba na mashamba ya watu ambayo ya po nyanda za chini katika iniula nyamasaria wakazi wali na kuishi kwa hufu katika iniula kapu othe nyarenda wamiliki wabiashara ndrugu ndrugu kama gil obange waliathirika vibaya mbwana obange mbwana kathirathini ambaye Anafanya kazi kwenye kinyozi alikuwa aki yaondua maji ya liyokuwa ya mejaa dukaraki katika, duka katika eneo la burudani la dondes. Jijini kisumu wengi wali jipata waki ya chuta maji badara ya kustarehe. Nyo ndo jijini kisumu iliathirika miti ikianguka mtawa milimani huku umeme ukipoteza ma, ukipotea meneo mbalimbali jijini kisumu. Nguzo ya umeme lianguka karibu na uwanja ndege wakisumu kutoka na na upepo mukari omea Namu katika pembe ya Afrika daima Romwadi mamlaka katika jimbo la kusini magharibi mwa Somalia jumapili ilionya kusu juhudi za uhamasishaji kama e, zinazoendelea huko Mogadishu zenye lengo la kupeleka vikundi vya nyasaraha ili kuvuruga eneo hilo na kudhoofisha uongozi wa eneo hilo laandika gazeti la Somali Guardian waziri wa habari wa jimbo la Kusini Magharibi Mohamed Ibrahim Bilal alishutumu kundi ambalo halikutajwa jina liloko katika mji mkuu huo kwa kupanga kujipenyeza katika eneo hilo na wanangambo kwa nia ya kuchochema chafuko na kufuruga usalama uh, wakikanda waziri huyo alisisitiza kuunga mkono serikali ya eneo hilo kwa msukumo wa raisi Hassan Shahamud wa mfumo wa uchag uchaguzi wa mtu mmoja wa kura mmoja withinishaji huo unakuja siku chache baada ya baraza la kitaifa la ushauri ambalo linajumuisha rais wa Kusini Magharibi Abdulaziz eh, lafta lafta garin <laughs> kufikia makubaliano yenye utata Ya kutakeleza uchaguzi wa moja kwa moja Wamuzi uleopingwa na inchimbili mhimu wanachama wa shirikisho Romwadi Na mtumarizie huko Sudani kusini Ambapo rais wa inchi hiyo Saru Vakil ame mpongeza Kardinali Robert Prevost Kwa kuchaguliwa kuwa papa leo wa kuminane papa wa kwanza Mzaliwa wa Marekani laandika gazeti la One Citizen Dale katika ujumbe uliotolewa tarehe 9 Mei mwaka tano. Rais Kil alitoa pongezi zake kwa mtakatifu wake Papa Leo wa 14 kwa Vatican City akielezea hisia za serikali na watu wa Sudan Kusini mwanzo wa kunukuu mtakatifu wako kwa niaba ya serikali na watu wa Jamhuri ya Sudan Kusini natoa pongezi zangu za dhati kwa mtakatifu wako katika kuchaguliwa kwa mtakatifu wako katika kuchaguliwa kwa ko kama mrithi wa mtakatefu Petro Hadi Mchungaji Kanisa la Universal Mwisho wa kunuku Ujumbe wa moyoni wa raisi Kiel uli someka Robert Kiplevos Mwenye umuli wa mnyaka 69 kutoka Chicago alichaguliwa kuwa papa anakuwa papa leo wa kuminane Tarehe Mei, Tarehe nane Mei mwaka fumili yeye ndiye papa wakwanza mzalewa wa marikani akiwa na uzoefu mkubwa kama wakimisionari huko Amerika Kusini na uraia wa nchi huko Marekani na Peru Papa Leo wa 14 anatajiwa kuendeleza mageuzi yaliyoanzishwa na mtangulizi wake hayati Papa Francis. Naam na sakuna moja ka soro dakika 29 katika studio zetu mjengo Jomro la Romat. Sio ka ni na dakika 26. Ni sakuna moja kasoro? Haa uh, kaso uh, umedzumunza sakuna moja Eh, Kasoro uh, daikaisho na, uh, hui, ya, na ya tisa kwasia. Ndiyo kabisa Ndeo ah, ya. mwisho labda wa kipindi chetu Kwele ya tunachaziade uskose kunga na nasi katika talifa nyingine hapa ukikesho Kama mm -hmm. na hapa umagiyari Wa ni talifa zinazo andikuwa na magazeti Utulewe vizuri kwa sababu talifa nyingine zinaendelea hapa kwenye kitu waiki Terima